А тві, Андрій, в хаті, коло тебе. А ти ж не зводила свої хати, хотину, Тобі все од вами і тата дісталось. Не те, що мені. Ми з метром і раз стягалися на свою хату перед війною. І другий по війні. Кожну деревинку з лісу тягли. Кожну заглинку самі виробляли, випалювали. А потім метро мурував усе сам, бо він у мене такий чоловік. Теперечка не метра, ні хати, але я не піду до тебе. Ні-ні, не проси, хотинку, не мовляй. Буду на своєму обійсті коли своєї хати. Як я її покину? А як вони схочуть розвалити чи підпалять сп'яну? Ні-ні, хотинку, йди собі, ти до свого Андрія, до своїх онуків. Мамо, це я? Дана обняла матір і заплакала. Що з вами? Не силою мене, Русель на вас настина. Сказала, не піду, не піду, вернеться мій метро туди, буде шукати мене. «Та й у тебе ж там теперка цілий кагал, а я тут сама собі, господи!» «Мамо, ви щось з'їли!» «Піди погодуй нашу по погодуй! Хто ж її у тому колхозі нагодує? Вони тільки молока, не іного хочуть, тільки молока! Тягнули б з неї тягнули! А де ж вона візьме їм всіку молока, щоб усіх напоїти?» Да кинулась у двір, принесла дров, розпалила у печі, поставила до вогню банячок з бульбою, мама не хотіла їсти.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 Таке-таке, богоданцю, не приведи Боже, то сталося після того, як забрали твого тата. З ним повезли із села Іхотинченого Назара, Степана Охрімчукового і ще п'ятьох міцніших господарів. Кажуть, в тюрму їх посадили. Але хіба то таке може бути, щоб ні за що в тюрму? А хати їхні забрали. Всі ті, що були новіші, видніші. Вашу підсільраду. Охрімчукову під колхозну контору. На Азарову сказали, всі в селі однаковими мають бути. Бідними значиться однаково. От Настина не витримала. Часом нормально говорить, а часом, як стеряна. А де то таке пережити? Все життя жили тягнути, щоб злидним не бути. Білого світу за роботою не бачити і от на тобі. Бідолашна Настина, мов при тобі вона відійде і відволотається, а ти ж як? І я вабоню в тюрмі сиділа. Ти, Богоданцю, ой, моя ж ти, голоєвко, бідна, за що? Теж ні за що. Господи, що ж це за світ настав? Димка відсунула від себе решето зілля, обхопила голову руками. А Розказуй, Богоданцю, хай тобі на душі полегшає, бо ж матері, певно, ще нічого не розказувала. А як вони з метром тебе виглядали, як виглядали?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 «А знаєте, бабуну, мабуть, я вже десь бачила її раніше. Мені зразу так здалось, як тільки вона почала бігти до мене. А потім я пригадувала, пригадувала і не пригадала. Будеш, ти могла її бачити? Часом зустрічаються люди дуже похожі. Ну, може, і не як дві крапля води, але похожі. Ні, мабуть, так і бачила. Це було давно, ще в дитинстві. Колись тато з мамою взяли мене до міста, на ярмарок. Поки вони щось вибирали, а я заборонилась, яка жінка взяла мене за руку і повела. Вона говорила зі мною так, ніби я її... Ні-ні, вона називала мене не доною, а внучкою. Казала, що розкаже мамусі, яка я нечемна і пустунка. Але вона була такою, як ця, геть такою. Не могла я ж я собі це придумати. Пам'ятаю, як тоді перестрашилась мама з татом, як гнали кони з міста, ніби настось назгоняв. Я потім довго думала, чого вони так налякались. Ну, сплутала мене якась пані зі своєю внучкою. Це ж буває. Мабуть, вона знайшла ту свою дівчину, бо ніхто не гнав за нами, не забирав мене. Але чому все це зі мною?» Димка відірвала руку від голови. Підвелася. Перехрестилась на покуть з образом. «Що я тобі скажу, Богданцю? Коли вже так сталося, і твоя доля не розминулася з неїною? Коли вже аж два рази дороги ваші пересіклись, то це неспроста. Хоче, значить, содержитель наш, щоб ти знала. Не думала я, що так от назлецьке для тебе наше мовчання обернеться. Що ти, моя пташко, стіковно терпишся через це. Неспроста, значить це, у Біблії сказано. Все тайне мусить стати явним, тим більш таке.